Дельфіни – розумні істоти? Хто не чув численні розповіді про цих дружелюбних та симпатичних тварин, які рятували людей, що потрапили у небезпечні ситуації на воді? У 1965 році на узбережжі Кримського півострова Зграя дельфінів врятувала молоду жінку, яка, не розрахувавши свої сили, заплила дуже далеко від берега і почала тонути. Дельфіни виштовхували своїми носами знесилене тіло жінки з води, щоб вона могла зробити ковток повітря. Вони її не залишали доти, доки з берега не надійшла допомога рятувальників. Припущення сучасних учених Дельфіни видають ультразвуки гортанню та, можливо, спеціальним органом, який знаходиться у передній частині голови, так званою жировою подушкою. За допомогою ультразвукових хвиль дельфіни можуть виявляти перешкоди на своєму шляху та визначати природу об'єктів у воді. З пов'язкою на очах вони з радістю приносять речі за наказом дресирувальника. Та окрім ультразвуків, дельфіни видають багато інших різноманітних звуків, які чергуються, нібито складаються у слова. Дехто з фахівців схильний до думки – що так дельфіни між собою розмовляють. Проте більшість учених вважають таке припущення помилковим. У лексиконі дельфінів виявлено понад 30 звукових сигналів. Одні з них попереджують про небезпеку, інші допомагають триматися з граю разом. Але це тільки маленька частка розшифрованих звуків. Що означають інші звуки – невідомо. А може дельфіни справді розмовляють? Дослідження показали, що мозок дельфіна схожий на людський. Більш того, звивен у корі головного мозку дельфіна вдвічі більше, ніж у людини. Кора головного мозку складається із шести шарів, як у людини, а мозкових клітин – у півтора рази більше. Багато фахівців вважають цих тварин розумними, але, спираючись на численні спостереження за дельфінами та досліди, вчені – так і не змогли довести розумність цих істот.